Малою кров'ю вразити в саме серце противника або у його голову. А тим часом, у листопаді-грудні, через кожні два-три тижні, під прієкуле іліє паю на заході, під салдусом на підні котла, під тукомсом на сході, наші війська так гримали об покришку курлянського котла що, здавалося, ось ось він трісне, і в розколену, ущілену увірвуться танкові і механізовані частини червоних, а за ними й піхота. Дії німецького командування для нас, розвідників, були згадкові. Німці то поповнювали свої сили за рахунок незначних за кількістю солдатів формувань з Німеччини, та починали відводити свої дивізії з якоїсь ділянки фронту, а ще частіше маневрували всередині котла. Що це за дії? Що за тактика фельдмаршала Шернера, який з нашими відомостями не збирається евакуювати всі дивізії в Німеччину з Курляндії? Знали ми й те, що німці пишуть про наші війська у газетах, яких тут нібито понад мільйон. Щодня. А коли не щастило, коли наших солоних зайців ганяли німці, айсерги чи яхт команди, то і раз у два чи чотири дні я передавав радіограми, як завжди виходячи в ефір своїм позивним ГЛК і працював на передачу по кілька годин. Це була тяжка робота. Мерзли пальці, мерзла і боліла спина. Ніби хто загнав тобі кіл. Умаліли ноги, які весь час були схрещені. А тут ще часом неподалік стріляли з кулеметів автоматів. Погода тепер кепська. Слизота, та тумани навіть. Мороз при хмарах, І тому налітають костелі, що були помічниками радіопеленгаторів штабу військ Курланд. Боятись треба було більше тих, хто стріляв поблизу і щоб не захворіти самому. Коли я виходив на зв'язок, біля мене неодмінно стояли зброї на поготові Юхан, Август, Кудрявий або Латиш, Короб, Освальд, Позалужний, хто зараз був на місці у лісі. Коли дивився на хлопців, на їхні решучі обличчя, готових уразічого не лише стріляти, а й перегристи горло тому, хто захоче проникнути до радиста, готовий підірвати і мене, і себе на гранатах, мені легшило. А настрій, дух – діло велике. Цій істині навчає своїх солдатів і фельдмаршал Шернер. Бо тих, хто виявиться слабким духом, чекала куля. Така вже моя ноша у розвідці. Передавати... Все, що вважає кудрявий за важливе, до останньої цифри і останнього слова. Навіть до останньої коми, щоб не було ніякої плутонини в тексті. Центру. У Тукумсі німці мобілізують населення на земляні роботи. Вірлаву прибув будівельний батальйон. Ходять чутки про те, що росіяни припинили атаки по всьому фронту від Кемері до Ліпайі. Інформація діда. Кудрявий. Центру. Із Салдуса на фронт прийшла 39-та піхотна дивізія німців. У її складі три полки. Великий, недокомплект. Недавно дивізію командував генерал Шиллер, а тепер полковник Беккер. Кудрявий. Центру. У листопаді в обох портах причалювало майже 750 суден транспортних і бойових кораблів. У грудні до 20-го числа стільки ж суден. Ці транспорти можуть перевести півмільйона тонн вантажів щомісяця. Відомості кінно-оператора Кудрявий. Ця радіограма тривогою відлунювала у моєму серці. Мене охоплював гнів, коли я повідомляв про оті сім з половиною сотень суден, які курсували між Корляндією і Гамбургом.